Hanni und Nanni Folge 66 Hanni und Nanni tauchen unter. Gleich zwei Neuzugänge in Lindenhof. Hanni und Nanni sind begeistert. Doch während Lulu, die aktive Schwimmlehrerin, mit frischem Schwung im Internat ihren Einstand feiert, stellt Wipke, die neue Schülerin, ihre Klassenkameradinnen vor viele Rätsel. Was hat das Mädchen nur zu verbergen? Fiss lässt die Ungewissheit keine Ruhe und sie begeht, um Wittke aus der Reserve zu locken, einen schwerwiegenden Fehler. Kurz darauf gerät die Situation außer Kontrolle. Ein neues, aufregendes Abenteuer für die unzertrennlichen Zwillinge Hanni und Nanni und ihre Freundinnen vom Internat Lindenhof. Hanni und Nanni tauchen unter. Du lachst wie ich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 Uns nicht verwehren, dann wird uns auch nichts passieren. Denn wir sind Hani und Nani. Das neue Halbjahr am Lindenhof hatte gerade begonnen. Die ersten Tage nach den Ferien waren wie immer etwas hektisch. Und die Schülerinnen mussten sich erst wieder an den Alltag im Internat gewöhnen. Außerdem gab es in diesem Jahr gleich zwei Neuzugänge was die Aufregung bei den Zwillingen Hanni und Nanni und ihren Freundinnen noch verstärkte. So, und das hier ist unser Gemeinschaftsraum. Wir sind schon alle ganz gespannt auf dich, Wiebke. Ich heiße nicht Wiebke. Ähm, warum kann sich das bloß keiner merken? Oh, das, das tut mir leid. Da ist doch irgendwas schiefgelaufen. Frau Theobald hat mir aufgetragen, dich mitzunehmen. Und auf dem Zettel steht. Moment. Wipke Hansen. Nein, da steht Wibke ohne IE. Ach so. Sorry. Das könntet ihr ja nicht wissen. Ähm, der Name ist sehr selten. <lacht> Jedenfalls herzlich willkommen am Lindenhof Wipke. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Ich bin Nanni. Und Hanni ist meine Zwillingsschwester. Ja. Nein, wirklich Nanni. Und ich hab mich immer gewundert, warum ihr euch so ähnlich seht. Ja, ja, Fis. Da wärst du von selbst nie draufgekommen, was, Wipke? Ich bin übrigens Jenny. Freut mich, euch alle kennenzulernen. Seid mir nicht böse. Aber ich bin nicht so gut darin, mir Namen zu merken. Es kann also ein bisschen dauern, bis ich euch alle auseinanderhalten kann. Und bei den okay. Zwillingen versuche ich es gar nicht erst. Ihr seht nämlich für mich total gleich aus. <lacht> <Ja>. <lacht> keine Sorge, so ging es uns am Anfang auch. <lacht> ja. Wenn man sie erst mal kennenlernt, ist das ganz einfach. Genau, die beiden sind in manchen Dingen nämlich total unterschiedlich. Ja, jetzt ja. zieht doch erstmal mal Ich bin Hilda, hast du Lust auf Limonade? Gern, ich liebe Limonade. <lacht> Da ist noch jemand. Oh, Klar, ja, eben auch. Ja, ja, ja. eh. Und richtig voll, bitte. Lass <lacht> mir was übrig. Du bist übrigens nicht der einzige Neuling in diesem Jahr, Wipke. Aha. Du meinst die neue Sportlehrerin? Noch ist sie keine Lehrerin. Sie macht hier ihr Referendariat. Ach, das ist so eine Art Praktikum, oder? Genau. Mit ihrem Studium ist sie, glaube ich, schon fertig. Wie heißt sie nochmal? Das war so ein langer Name. Ludmila Lutschinskova. Klingt toll, findet toll. Ludmila Lutschinskova? Den Namen habe ich irgendwo schon mal gehört. Wo war das bloß? Ist sie berühmt? Dann kriegen wir bestimmt eine super Lehrerin. Oh. <lacht> Ach, Ellie, bloß weil sie berühmt ist, muss sie ja noch keine gute Lehrerin sein. Genau. Äh, jetzt weiß ich, woher ich den Namen kenne. Hm? Eine Ludmilla Lutschinskova hat äh, vor einigen Jahren bei den Olympischen Spielen mitgemacht. Mhm. Äh, als, als Leistungsschwimmerin. Ach, echt? Mhm. Ja, cool. Mhm. Äh, meinst du, das ist dieselbe Ludmilla? Oh, das wäre wirklich klasse. Ich habe <lacht> den Wettkampf im Fernsehen gesehen. Sie ist nur ganz knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt. Oh. Bei oh, geschwommen, meinst du wohl? <lacht> <lacht> Wirklich, das war richtig knapp. Was meinst du, wie viel man trainieren muss, um mit den besten Sportlerinnen aus aller Welt mitzuhalten? Ja. Naja, ich denke, dafür muss man vor allem einen starken Willen haben. Ja. Da bin Ach. sogar ich gespannt. Obwohl Sport nicht gerade mein Lieblingsfach ist. Ja. <lacht> Hört mal, schon Viertel vor zehn. Wir mhm. okay. müssen ins Bett. Ja. Hälfte, kommst du mit uns? Wir schlafen im selben Zimmer. Ist gut. Man sagt ja, was man in der ersten Nacht in seinem neuen Bett träumt, geht in Erfüllung. Ah. <lacht> naja, Elli. Und wenn sie <lacht> schlecht träumt? Ach. Ich habe mal gehört, du ist nur Aberglaube. Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen, Wipke. Ich mache mir grundsätzlich keine Sorgen. Hm, interessant zu wissen. <lacht> Na. Dann, dann gute Nacht. Ja. Wir kommen auch gleich. Mhm. Anni und ich räumen noch schnell die Gläser weg. Ja. Ja. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht mit uns. Oh ja, danke. Schläft gut. Die Plätze. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Guten Morgen, Mädchen. Guten, Guten Morgen, Frau, Frau Oh, Habe ich mich im Internat geirrt? Wir sind doch hier am Lindenhof, oder? Äh, ja. Klar. So förmlich habe ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Doch schön, dass ihr meinen Namen schon kennt. Ich schreibe ihn aber trotzdem noch mal an die Tafel, ja? Mhm. Mhm. Hä? Aber da steht… In, in, in, Frau… Lul Lulu? <lacht> Nein, bitte ohne Frau. Einfach Lulu. Das spart uns eine Menge Zeit und mir ist es auch lieber so. <lacht> <lacht> Wie ihr sicher schon wisst, will ich Sportlehrerin werden und habe mein Studium gerade erst abgeschlossen. Bitte habt Verständnis, wenn ich mich erst noch in den Unterrichtsalltag einarbeiten muss. Aha, das ist kein ja. Problem, Lulu. Wir üben ja auch noch. Es <lacht> ja, ist lieb. Äh, entschuldige, wie heißt du? Du hast kein Namensschild oh. auf deinem Tisch. Oh, oh. Entschuldigung. Das habe ich in der Aufregung glatt vergessen. Hier ist es... Ich bin Jenny. Ah, gut. So muss ich nicht nachfragen. Und wir können uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und was ist das Wesentliche? Hm. Nun, im Sportunterricht geht es hauptsächlich um eure körperlichen Fähigkeiten. Aha. Und um den Spaß an sportlichen Aktivitäten natürlich. Mhm. Ja, klingt irgendwie anstrengend. <lacht> das <lacht> kommt darauf an, hm. Elli. Wenn du eine Sportart findest, die dir Freude macht, wirst du dich gern anstrengen, um dein Ziel zu erreichen. Ja. Deswegen haben sie es bis zu den Olympischen Spielen geschafft, weil ihnen Schwimmen so viel Spaß macht. Ich sehe, ihr wisst schon sehr viel mehr von mir als ich von euch. Es stimmt, ich hätte nie so viel trainieren können, wenn es mir keine Freude gemacht hätte. Ähm, doch, es soll hier nicht um mich gehen, sondern um euch. Mhm. Ich möchte wissen, welche sportlichen Aktivitäten euch Spaß machen. Ich reite gerne. Zählt das auch? Aber natürlich fürs. <lacht> Allerdings fehlen uns dazu hier die Möglichkeiten. Und ich dachte auch eher an Sportarten, die wir hier im Internat gemeinsam machen können. Hm. Okay. Ähm Tennis spielen? Aha. Ihr macht Vorschläge und ich schreib sie an die Tafel, okay? Fußball spielen. Oh, danke, Hanni. Ich habe von eurem Wettkampf gegen die Ringmeerschule gehört. Euer Teamgeist soll ja legendär sein. <lacht> oh, ja. Jetzt schmeicheln sie uns aber, Lulu. Oh, ich muss mich doch bei euch beliebt machen. Noch kennt ihr nur meine sanfte Seite. Doch wenn es um den Sport geht, kann ich auch unerbittlich sein. <lacht> Trotzdem noch ein Vorschlag. Und nicht nur, um mich beliebt zu machen. Schwimmen und alles, was mit Wasser zu tun hat. Okay. Ähm, ich schreibe mal Wassersport auf. Und und laufen, laufen, besonders in der Natur, das macht Spaß. Wow, das ist ein klasse Vorschlag, denn genau das werden wir in der zweiten Hälfte dieser Doppelstunde tun, einen kleinen Waldlauf und in Zukunft treffen wir uns zum Sportunterricht natürlich in der Turnhalle. Also, gibt es noch Vorschläge? Mhm. Noch. Nein? Also, Gut, dann treffen wir uns in zehn Minuten vor dem Haupteingang. In Sportzeug! Okay. Okay. Mit Lulu kam endlich wieder frischer Wind nach Lindenhof. Die Mädchen liefen begeistert mit ihrer neuen Lehrerin durch den Wald und löcherten sie mit Fragen über ihre Olympiateilnahme. Dabei gab sich Lulu sehr bescheiden, doch man merkte ihr an, dass sie ihren Sport liebte. Nach dem Waldlauf saßen Hanni und Nanni verschwitzt, aber glücklich, mit ihren Freundinnen in der Umkleidekabine und waren richtig euphorisch. Das war toll! Ja, das Oh, ja. oh, oh, wow. die Mensch, die ist echt klasse, unsere Lulu. Ja, und überhaupt nicht eingebildet, mhm. obwohl sie doch in ihrem Sport eine Berühmtheit ist. Dabei kann sie echt stolz auf ihre Leistung sein. Ja. Jahrelang jeden Tag trainieren. Oh. Stellt euch mal allein den Muskelkater vor, den man da hat. Oh. Oh. Ja, aber nur am Anfang. Sie hat doch erklärt, dass man er mit einem guten Aufwärmtraining mhm. und einer langsamen Steigerung des Trainings Muskelkater vorbeugen kann. Mhm. Ja, ja. Das so jedenfalls geil. ist Lulu echt cool. <lacht> es ist doch ein Unterschied, ob eine Lehrerin dreimal so alt ist wie wir oder nur ein paar Jahre älter. Ja. Das stimmt. <lacht> Und du, Wipke? Wie findest du unsere neue Lehrerin? Ich meine, für dich sind hier ja alle neu. Ja, das stimmt. Ihr merkt man aber an, dass sie noch neu in ihrem Beruf ist. Aber so cool das ist nicht jede. Ach, so locker sind eigentlich alle Leistungssportlerinnen. Äh, Ach ja? Woher mhm. weißt du das denn? Kennst du viele Sportler? Ehrlich gesagt, äh, bin ich selbst auf dem Weg zu einer Sportkarriere. Ja. Oh, wow. wirklich? Wow. Wow. Ach nein. Ich wollte nicht angeben. Vergesst es einfach. Vergessen? Jetzt macht es aber extra spannend, Witzke. Mhm. Ach bitte. Ich aus. Na komm, erzähl schon. Mhm. Na schön. Ihr dürft es aber nicht weiter sagen. Ich will wirklich nicht als Angeberin dastehen. Nein. Keine Angst. Wir sind sehr verschwiegen, wenn es drauf ankommt. Doppelschwör. Mhm. Mhm. Gut zu wissen. Also, ich bin eine ganz begabte Schwimmerin. Mhm. Meine letzte Trainerin hat mir vor den Ferien sogar eine Profikarriere prophezeit, als ich bei der Bezirksmeisterschaft den ersten Platz gemacht habe. Oh, ist das, oh, wow. das ist ja toll. Oh, vielleicht schaffst du es ja auch bis zu den Olympischen Spielen. <lacht> ja, kann schon sein. Ja, aber … aber warum hast du vorhin gar nichts davon gesagt, als Lulu uns nach unserem Lieblingssport gefragt hat? Ja, ich stehe eben geht. nicht gern im Mittelpunkt, Tessie. Ach so. Na, aber mhm. es ist doch toll, wenn man etwas suchen ja. kann. Ja, ja. wirklich. Äh, trotzdem, naja, also, ähm, können wir jetzt über was anderes reden? Äh, wie ist denn eure Französischlehrerin? Mit Fremdsprachen tue ich mich nämlich total schwer. Naja. Die ist einzigartig selbst. Magnusel. Für ein aufregender Beginn des Schulhalbjahres. Die beiden Neuzugänge boten eine Menge Gesprächsstoff für Hanni und Nanni, als sie abends in ihren Betten lagen. Schon ein bisschen komisch, unsere Neue. Was, Nanni? Du meinst sicher Wipke. Mhm. Ja, das fängt schon bei ihrem Namen an. Mhm. Hast du ihren Blick gesehen, als auch die Hausmutter Wiebke zu ihr gesagt hat? Ja, als wollte man sie beleidigen, ah. wenn man es falsch ausspricht. Sie scheint sehr wenig Selbstbewusstsein zu haben. Ich meine, warum sollten wir sie für eine Angeberin halten, wenn sie von ihrem Sport erzählt? Hm. Aber wenn sie so eine tolle Schwimmerin ist, warum kennt sie dann Lulu nicht? Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Hm. Schon seltsam, dass sie nichts gesagt hat. Ach, sei es drum, aber unsere Lulu ist der Hammer, oder? Wie ein frischer Wind, der durch die alten Gemäuer zieht. Das klingt ja richtig poetisch, Schwesterherz. Oh, genes ansteckend. Ich weiß. Und nicht nur bei Zwillingen. Machst du das Licht aus? Mhm. Gute Nacht, Nanni. Gute Nacht. Und pass auf, dass du keine Gespenster siehst. Hm? Nanni! Dass Wipke ein Problem mit ihrem Namen hatte, war schnell allen klar. Immer wieder kam es zu angespannten Situationen, wenn eine Mitschülerin oder Lehrerin Wiebke statt Wibke sagte. Dadurch war natürlich die Versuchung groß, sie damit zu ärgern. Wie es sich eines Abends im Gemeinschaftsraum zeigte, <lacht> <Ja>. <lacht> Also, dass wir gleich zwei Leistungssportlerinnen am Lindenhof haben, hm. ist toll. Ja. Genau. Vielleicht kommt ja sogar mal der Sportreporter von der Zeitung zum Lindenhof, hm. um Wipke und Lulu zu interviewen. Uh, wer weiß. Das wäre doch super. Ah, unsere Elli. Immer auf der Suche nach dem Rampenlicht. Oh, Jenny. Ärger mich nicht wieder. Jetzt gibt schon Ruhe, ihr Streit hin. Ah, ja. Und du, fist. Ist nicht die ganzen hm. Chips alleine aus? Ja, ich möchte auch noch welche. Nimm mich da weg, die machen ja, süßlich. Und ja. sie ja. sind ungesund. Oh, jetzt habe ich los. Gib mir mal irgendjemand die Limo. Chips, her. Ja, hier. Okay. Komm, wir tauschen. Oh, danke. Du kriegst jetzt die Limo. <lacht> <lacht> die beiden Neuen sind auf jeden Fall eine Bereicherung. Hm? Wiebke kommt mir ganz normal vor. Obwohl sie doch sicher seit frühester Kindheit nur mit ihrem Sport beschäftigt war. Sie heißt nicht Wiebke. Ich weiß. Aber es reizt mich einfach, dass sie immer so übertrieben gekränkt reagiert. Aber keine Angst, Ellie. Ich sag's nur, wenn sie nicht dabei ist. Wo ist sie <lacht> überhaupt, unsere Wiebke? <lacht> keine Ahnung. Vielleicht macht sie noch Hausaufgaben. Ach, die Arme. Mama selber gar nicht begeistert von ihren Französisch-Kämpfen. <lacht> ja, das oh. ist ja für Stalige Maptit. L'accent. L'accent. Tja, die Schule besteht eben nicht nur aus Sport. Oh, schade eigentlich. Was? Ja. Ein Glück, würde ich sagen. Also ich bin jedenfalls durch unsere neue Lehrerin total motiviert, mehr auf meine Fitness zu achten. Ich auch. Bei Lulu macht der Sportunterricht richtig Spaß. Ja, ja. stimmt. Und sie steht <lacht> eben nicht nur da und gibt Anweisungen, sondern macht alles mit. Ja, das ist mhm. toll. Seht mal, wer da kommt. Hallo Wittgen. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Da bist du. Ja. Wir haben gerade <lacht> über unsere neue Begeisterung für Sport gesprochen. Ja. ja. Was wir auch dir zu verdanken haben. Mhm. Und Lulu natürlich. Mhm. Ja, ja. Vielleicht stellt ihr euch das ein bisschen zu einfach vor. Es gehört eine Menge hartes Training dazu, um so gut zu werden. Na ja. ja, klar, das wissen wir. Es ist toll, was du schon alles erreicht hast. Mhm. Ich meine, Bezirksmeisterschaften, ja. das ist schon was. Mhm, so ja, ja. das ist Danke, Ellie. Aber Wiebke, sag mal, wieso bist du denn dann zu uns gekommen? Der Lindenhof hat doch gar keine eigene Schwimmhalle. Ich heiße nicht Wiebke. Sag mal, machst du das mit Absicht oder wie? Äh, äh Nein, entschuldige bitte. Ach, nimm das doch nicht so persönlich, Wiebke. Ist doch nur ein Name. Ich bin da aber empfindlich. Äh? <lacht> äh, wie machst du das denn hier eigentlich mit dem Sport? Du musst doch sicherlich jeden Tag trainieren, oder? Fährst du da immer in die Stadt zum Schwimmen, oder? Ähm, nein, wieso? Es gibt doch hier einen Pool. Komisch, da habe ich dich doch kein einziges Mal gesehen. Sag mal, äh, werde ich jetzt hier verhört, oder wie? Ich lass mich nicht ausfragen. Gott, so war das doch nicht gemeint. Ach, mir, mir, mir reicht's für heute. Eure blöde Französischlehrerin war schon schlimm genug. Was ist denn? Was ist denn über die Leber gelaufen? Das nenne ich mal einen dramatischen Abgang. Was habe ich denn Huch. Schlimmes gesagt? Gar nichts, Nani. Wipke ist nur super sensibel, äh, äh, Wipke meine ich natürlich. <lacht> <lacht> ja, ja. Allmählich reichte es dem Mädchen. Es schien, als konnten sie es Wippke einfach nicht recht machen, weil sie auf jede persönliche Frage äußerst zickig reagierte. Als die Klasse sich am nächsten Tag gemeinsam am Pool tummelte, wurde es noch ärger. Also sag mal, Elli, hast du dich nicht erst vor zehn Minuten eingecremt? Doch, aber meine Haut trocknet sonst so schnell aus. Außerdem mag ich den Duft. Ja, deine Sonnencreme riecht wirklich gut, das finde ich auch. Mhm. Komm, Honey, wir springen noch mal rein. Ja! Wer kommt mit? Ich! Wollen wir vom Dreier springen? Ach, ich gehe lieber so rein. Kommst du mit, Witke? Oder springst du auch vom Drei-Meter-Brett? Jetzt nicht. Ich lese noch ein bisschen. Ach. Mein Buch ist gerade so spannend. Okay. Los! <lacht> <lacht> Sag mal, Witke, was denn? Ich würde dir unheimlich gerne mal zusehen, wenn du schwimmst. Wann führst du uns denn dein Können endlich mal vor? Jetzt jedenfalls nicht. Ich lese. Habe ich doch gerade deutlich gesagt. Mensch, dein Buch läuft dir doch nicht weg. Und heute ist so schönes Wetter. Ideal für ein paar Bahnschmetterlinge. Oder welchen Schwimmstil kannst du am besten? Hm? Äh, kannst du endlich aufhören, mich auszufragen? Ausfragen? Ja, äh, ich interessiere mich doch nur für dich. Das ist doch ganz normal. Aber, aber wenn es nicht anders geht. Hey, was soll denn das? Hey, was oh, soll Na komm schon, gib mir einen Suppe einer der Kuh zurück! Wie, wie Kinder? Oh. Wipke benimmt sich wirklich merkwürdig. Ja, das ist aber alt. Ich kann sie verstehen. Man stellt eine freundliche Frage und wird gleich angeraunzt. Bleib still, du blöde Kuh! Das wird aber nicht besser, wenn Fissi auch noch ärgert. schon gut! Komm her, ich geb's dir zurück. Ich warne dich, wenn das ein Trick ist! Kein mit dir! Hilfe! Oh. Äh, Nanni! Wir gehen doch jetzt nicht etwa unter, oder? Das sieht aber fast so aus! Äh, komm, wir müssen dir helfen! Ja, los! Und? Ich tauch runter. Ja, okay. Ich auch. Ich hab dich. Beruhige dich. Ich hab dich. Hand dich. Nimm meine Hand. Da vorne ist schon die Treppe. Ich meine, nur zur Sicherheit? Ja. Nein, ich sag doch, ich bin okay. Oh. Oh, ja. gut. Sag mal, was war denn los? Hattest du einen Krampf? Ganz genau. Und außerdem habe ich mir vor einiger Zeit einen Rückenmuskel verletzt. Oh. Ich habe Schwimmverbot, bis die Ärzte mir grünes Licht geben. Ah, oh, ich oh, verstehe. So. Aber, aber, aber warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Das kann ja keiner riechen. Oh. Komm, ich begleite dich in unser Zimmer. Ja, ist gut. Oh, das ist sowas. Das hättest du ja auch wirklich sparen können, Fis. Wieso? Das hm. war doch bloß ein kleiner Spaß. Woher ja, soll Fis denn ja. auch wissen, dass Wipke nicht ins Wasser ja. darf? Ständig macht sie aus allem ein Geheimnis. Das stimmt. Hm. Nanni hat sie doch neulich erst gefragt, wo sie ihr Schwimmtraining absolviert. Und sie hat mich ganz schön ablitzen lassen. Ja. Sie ist eben noch neu hier und muss sich erst einmal an uns gewöhnen. Ja, die ersten Tage in einer neuen Schule sind wirklich schwer. Hm. Denk dran, Nani, wie es uns damals ging. Und wir waren wenigstens zu zweit. <lacht> Zum Glück. <lacht> Und merkwürdig wart ihr auch. Ja, ja, war sie, ja. Na, wenigstens wissen wir jetzt, warum Wibke nie trainiert. Ja. Und du, Fis, du solltest dich besser bei Wibke entschuldigen. Ja, ja, schon gut. War vielleicht nicht eine meiner besten Ideen. Ah, ah. Nachdem Fis sich reumütig bei ihrer Klassenkameradin entschuldigt hatte, war der Klassenfrieden glücklicherweise wiederhergestellt. Fröhlich plappernd standen sie einige Tage später vor der Turnhalle und warteten auf ihre Sportlehrerin, oder besser gesagt, ihre Lulu. Bist du so weit, oder? Jetzt uns aber warten hier. Ganz Entschuldig die Verspätung, Mädchen. Da ist ja. oh. Keine Sorge, Lulu. Obwohl wir es kaum erwarten können, hinter ihnen durch den Wald zu rennen. <lacht> <lacht> Dafür habe ich eine tolle Idee mitgebracht. Mhm. Wollt ihr wissen, was meine Freundin Fine mir gestern Abend erzählt hat? Ja, ja. ja. Fine ist auch Referendarin, so wie ich, und zwar am Ringmeerinternat. Und sie ist genauso begeistert von ihrer Klasse wie ich von euch. Oh. Vor allen Dingen das Wasserballett findet sie toll. <lacht> Erinnern Sie uns bloß nicht daran. Wir haben letztes Jahr gegen Ringmeer verloren. Ja, nicht nur ja, letztes ja. Jahr, Nani. Ich weiß. Deshalb mein Vorschlag. Wollen wir das Training gemeinsam wieder aufnehmen und es dem Ringmeer-Internat mal so richtig zeigen? Ja! ja. ja, ja. Wollen weißt du? Sie das schaffen, Wann wäre denn die nächste Schulmeisterschaft? In vier Wochen. Oh. Ja, mit dem richtigen Training und einer guten Choreografie traue ich es uns zu. Das heißt, wenn ihr wollt. Ah. Also, ja. ich bin dafür. Wenn Sie glauben, dass wir es schaffen können? Eine super Idee. Lasst es uns versuchen. Ich habe auch Lust. Ich bin dabei. Du auch, Wipke? Ja, aber nur, wenn es unbedingt sein muss. Man konnte sich nur wundern. Wieso freute Wittke sich nicht, dass sie ihr Schwimmtalent in diesem Wettbewerb unter Beweis stellen konnte? Im Gegenteil, das Mädchen sah äußerst lustlos aus. Und was ihre Lulu dann sagte, löste noch mehr Unverständnis aus. Ich sehe, ihr seid begeistert. Dann ist das abgemacht. Und Wittke? Äh, ja? Dich möchte ich bitten, mit mir gemeinsam die Choreografie zu erarbeiten. In Ordnung. Was? Mhm. Die Choreografie? Wieso das denn? Ich denke, Wipke könnte doch eher... Ja, mit natürlich. Uns. Warum unterstützt Wipke uns denn nicht bei der Performance? Ja. Sie ist schließlich der Schwimmprofi hier. Der, der Schwimmprofi? Ja, genau. Mhm. Du machst doch mit, oder Wipke? Ich... Äh, nein, also ich werde... Oh, ich kann... <lacht> Wipke! Du so lauf doch nicht weg! Mädchen, ihr wartet hier. Ich bin gleich wieder zurück. Was war das denn? Weiß Lulu irgendwas, was wir nicht wissen? Das finden wir raus. Kommt hinterher! Aber Lulu sagte doch, dass wir hier warten sollen. Ach, was? Aber es ist besser, wenn nicht alle mitkommen. Honey, wollen wir? Also, ich bin dabei. Mhm. Und ich auch. Na gut, dann macht euch auf die Socken. Bin mhm. gespannt, was ihr rausfindet. Alles klar. Los! Ja. <lacht> Schnell, Kathleen. Sie sind in den Park gelaufen. Mhm. Bleibt stehen! Wo sind sie, an der alten Eiche. Ja, leise jetzt. Was hast du dir bloß dabei gedacht, Pipke? Dort ins Gebüsch. Los, kommt. Ach, oh, ich wollte doch nur. Ich habe wirklich viel Verständnis für deine Unsicherheit. Aber das? Wieso hast du deine Klassenkameradinnen so angelogen? Schwimmprofi? Oh, ich weiß, das war eine blöde Idee. Blöde Idee? Ich komme in größte Schwierigkeiten, wenn herauskommt, er dass ich dich überhaupt in die Nähe des Swimmingpools gelassen habe. Tut mir so leid. Ich dachte, wenn ich dir die Choreografie übertrage, kann ich dir ein bisschen Zeit verschaffen. Aber du lässt mir keine Wahl. Ich muss Frau Thunwald einweihen. Oh nein. Einweihen? Wovon reden die denn? Psst, Oh nein, dann werden bald alle Bescheid wissen, auch dass ich die ganze Zeit gelogen habe. Das kommt doch sowieso heraus selbst wenn wir sofort mit dem Schwimmunterricht beginnen würden, wie ich es dir gestern vorgeschlagen habe. Ich traue mich aber nicht. Ich bekomme sofort keine Luft mehr, wenn ich ins Wasser steige. Weißt du eigentlich, wie gefährlich das ist? Stell dir nur mal vor, du fällst beim Spazierengehen in einen Bach oder jemand schubst dich aus Spaß ins Wasser. Oh, das ist schon passiert. Ich habe mich so erschrocken. Ist aber zum Glück alles gut gegangen. Alles gut gegangen? Du hättest ertrinken ja. können. Also mir reicht es jetzt. Wir gehen zurück zu den Mädchen und nach dem Unterricht klären wir Frau Theobald darüber auf, dass du noch nicht schwimmen kannst. Oh nein, nein, nein. Bitte? Nee. Komm, Zwillinge. Okay. Wipke, du kannst gar nicht schwimmen. Ach, das glaube ich jetzt nicht! Was? Habt ihr etwa von allen Märchen, die du uns hattest erzählen können? Aber Bezirksmeisterschaften, Schwimmkarriere Jenny, nee. nun ist es genug. Du siehst doch, wie verzweifelt Wipke ist. Beruhige dich, Wipke. Wir reißen dir schon nicht den Kopf ab. Aber wieso hast du uns denn nur so ein Blödsinn erzählt? Das würde mich auch brennend interessieren. Ihr wart so begeistert, als ihr erfahren habt, dass Lulu einmal Leistungsschwimmerin war. Ja. Und da bin ich neidisch geworden. Ich wollte Ach. einmal so bewundert werden wie sie. Ich kann gar nichts richtig gut. Ach, das glaube ich nicht. Jeder hat ein Talent. Es ja, muss ja nicht unbedingt Sport sein. Ja, aber dass du nicht schwimmen kannst, das müssen wir unbedingt ja, ändern. Unbedingt. Das ist wirklich gefährlich, Und wie Julie schon gesagt hat. Und Frau Theobald muss es erfahren. Mhm. Ich trage schließlich die Verantwortung für euch. Aber dann fliege ja. ich bestimmt von der Schule. Ach, <lacht> Weil du nicht schwimmen kannst? <lacht> Quatsch. Nur dass du gelogen hast, das finde ich dir sicher überhaupt nicht komisch. <lacht> Julu, können wir sie nicht zu unserer Direktorin begleiten? Zur moralischen Unterstützung sozusagen. Wenn ihr wollt. Mhm. Jetzt müssen wir aber erst mal zurück. Die anderen wundern sich bestimmt schon, wo wir bleiben. Ja. Komm, Wipke, alles halb so schlimm. Oh, danke, dass ihr mitkommt. Ja, Ist doch Ehrensache. Oh. baut eben heute aus. Wir könnten auch hinterher gehen. Genau. Bist du denn gar nicht neugierig, Ellie? Also irgendetwas verheimlicht uns, Sübke. Das ist sicher. Ich bin echt gespannt, was es ist. Ja, die Zwillinge können uns doch später alles haarklein berichten. Wenn sie denn mal wieder auftauchen? Sieh doch, da kommen sie. Oh, entschuldigt bitte, dass es so lange gedauert hat. Wo wart ihr denn die ganze Zeit? Wir mussten etwas Wichtiges besprechen. Und was? Das ist eine lange Geschichte. Jetzt tut doch nicht so geheimnisvoll. Alles in Ordnung, Wipke? Wie man es nimmt. Ich schlage vor, du erzählst deinen Freundinnen später alles in Ruhe, Wipke. Aber erst nach unserem Waldlauf. Oh, nein. Keine Widerrede jetzt. Ihr braucht eine gute Kondition, wenn ihr für den Wettbewerb fit werden wollt. Was? Okay, sehe das das ich um, ein. Ja. Aber heute Abend treffen wir uns im Gemeinschaftsraum. Einverstanden, Wipke? Oh, mir ist schon ganz schlecht. Das ist so unangenehm. Ach, Ach was du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Oh Mann, oh Mann. Angst vor uns? Na ja. Wieso? Na, da hörst du es? Ach, Alles wird gut. Nicht. Na, dann mal los. Es wird sowieso nur eine kleine Runde durch den Wald. Komm! Ach, oh, ja. auch nicht. Du kannst auch raus. Wipke war nicht zu beneiden. Nicht nur, dass sie am Abend ihren Klassenkameradinnen ihre Lügen beichten musste, auch das Treffen mit Frau Theobald stand ihr noch bevor. Direkt nach dem Duschen trafen sich Wipke, Jenny und die Zwillinge vor dem Büro der Direktorin. Hanni klopfte. Und Lulu öffnete ihnen die Tür. Oh je. Da seid ihr ja. Kommt rein. Tag, Frau Theobald. Hallo, ihr Mädchen. Hallo. Setzt euch doch. Na ja, danke, danke schön. Mhm. Na, Witke, Wie ich sehe, hast du schon Freundinnen gefunden, die dir zur Seite stehen. Das freut mich sehr. Ach, danke, Frau Theobald. Aber ich, ich muss Ihnen etwas erzählen. Ich habe leider ganz schön Mist gebaut. Mhm. Frau Lutschinskowa hat mir schon davon berichtet. Oh. Du hast sie da in eine sehr unangenehme Lage gebracht, denn sie trägt schließlich die Verantwortung für euch. Ich weiß. Ja, aber Lulu wollte Wiebke doch nur helfen. Es ist nett, dass ihr mich in Schutz nehmt, aber es war eindeutig mein Fehler, das Problem nicht sofort anzugehen. Wipke darf nicht zu nah an das Schwimmbecken, solange sie noch nicht Schwimmerin ist. Das verstehe ich. Ich weiß selber nicht genau, warum ich nicht gleich die Wahrheit gesagt habe. Nun, offensichtlich hast du dich dafür geschämt, nicht schwimmen zu können. Ja. Was ganz unnötig ist. Ja. Dennoch, bei allem Verständnis, für unsere Gemeinschaft in Lindenhof ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig vertrauen können. Das bedeutet, dass wir ehrlich zueinander sind. Natürlich. Mit den albernen Lügengeschichten ist jetzt Schluss. Das verspreche ich. Ich glaube dir, Wipke. Und wie ich gehört habe, ist die Lösung für dein kleines Problem auch schon gefunden. Ja, Lulu und die Mädchen wollen mir helfen, schwimmen zu lernen. Ich weiß aber nicht, wie lange ich dazu brauche, denn ich habe wirklich große, große Angst. Ach, keine Sorge, Wipke. Das schaffen wir. Wir werden gemeinsam dafür sorgen, dass du dich nicht fürchten musst. Ja, wir genau. üben jeden Tag mit dir. Und Lulu gibt dir Einzelunterricht, oder Lulu? Natürlich, Jenny. Danke, dass ihr mir helfen wollt, obwohl ich euch so angelogen habe. Schon vergessen, Wipke. Du hast ja versprochen, dass du es in Zukunft nicht mehr machst. Oh, hoffentlich sehen die anderen das auch so wie ihr. Ach, ja. Es liegt eine große Stärke darin, einen Fehler freimütig einzugestehen. Mhm. Das wissen auch deine Mitschülerinnen, da bin ich mir sicher. Ja, So habe ich das noch nie gesehen. <lacht> ja, Wiebke, unsere Frau Theobald ist manchmal richtig weise. <lacht> oh, oh, oh, oh, danke für das Kompliment, Hani. <lacht> <lacht> Wittke fiel ein schwerer Stein vom Herzen. Abends ging sie mit ihren neuen Freundinnen zum Gemeinschaftsraum. Jenny und die Zwillinge hatten, trotz bohrender Fragen der anderen Mädchen beim Abendbrot, kein Wort verraten. Denn sie sollten die ganze Geschichte in Ruhe von Wittke selbst hören. Und so beichtete sie der verschworenen Gemeinschaft, was mit ihr los war. Du kannst gar nicht schwimmen <lacht> und da denkst du dir so ein Märchen aus? Das ist ja unglaublich. <lacht> genau meine Worte, Tessie. Du hast uns also von Anfang an nur etwas vorgespielt? Das ist kein feiner Zug. Ich weiß. Es war aber nicht böse gemeint. Ich mag euch wirklich. Und alles nur, weil du dich geschämt hast? Ach oh, ja. Und deine Rückenverletzung? War das auch gelogen? Natürlich, ja. Ellie. Wipke musste doch irgendwie erklären, warum sie nie ins Wasser geht. Glaub mir, wenn man erst mal angefangen hat, muss man immer weiter lügen. Ich habe mich ganz schrecklich dabei gefühlt. Das heißt aber auch, ich habe eine Nichtschwimmerin in den Pool geschubst. Mhm. Ach Mensch, Wipke. Ich weiß, es tut mir wirklich leid. Wie konntest du denn das überhaupt so lange geheim halten? Hat denn niemand was bemerkt? Nur Lulu wusste es. Sie hatte von Anfang an den Verdacht, dass ich irgendetwas verschweigen würde. Und als sie mich gestern direkt darauf angesprochen hat, habe ich ihr alles erzählt. Aber sie musste versprechen, niemandem etwas zu verraten. Ja, das mhm. spricht für sie, dass sie ihr Wort gehalten hat. Allerdings, obwohl Lulu damit ihren Job riskiert hat. Mhm. Und wie hat unsere Direktorin darauf reagiert? Wie immer, gelassen und weise. Mhm. Ja, und wir haben ihr versprochen, dass wir Wipke helfen, so schnell wie möglich schwimmen zu lernen. Das, das ist ein Wort. Mhm. Okay, dann ist es abgemacht. Und jetzt zum angenehmen Teil des Abends. Ja. Ja. Haben alle was zu trinken? Ja. ja, dann hebt eure okay. Gläser auf die Ehrlichkeit. Auf die Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit. Bereits am nächsten Tag begann Wipke nach dem Unterricht mit ersten Schwimmübungen. Lulu hatte ihr ein Schwimmbrett gegeben, an dem sie sich festhalten konnte. Und gemeinsam mit Hanni und Jenny stieg das Mädchen tapfer die Treppe hinab ins Wasser. Lulu stand am Beckenrand und gab Anweisungen. Oh, oh, Keine Abend. Sorge, wir passen auf dich auf. Ich lasse nicht los, versprochen. Danke. Danke. Geht einfach mal ein paar Schritte durchs Wasser, damit sich Wipke daran gewöhnt. Mhm. Okay, komm schon. Ich halte dich. Mhm. Das, das, das fühlt sich ganz gut an. <lacht> es ist erfrischend, nicht wahr? Ja. Und jetzt hältst du das Schwimmbrett mit beiden Händen fest. Mhm. Ja. Und legst dich mit dem Oberkörper darauf. Okay. So? Ja, gut. Mhm. Nimm einmal die Beine hoch. Schaffst du das? Warte. So. Hoch. Toll machst du das. Sehr gut. Sehr gut. Versuch, dich vom Wasser tragen zu lassen. Keine Angst, das Schwimmbrett kann nicht untergehen. Sind sie sicher? Ja. ich nicht. Treib ab. Nein, Wir halten dich. Wir sind sozusagen deine Anker. Okay. Das machst du sehr gut, Wipke. Das Treiben lassen übt ihr jetzt noch eine Weile mhm. und dann ist es genug für heute. Okay. Ihr habt schließlich noch Unterricht. Ja, ist gut. Ach, was machen wir denn heute in Sport? Na, du stellst Fragen. Wir müssen für das Wasserballett trainieren. Ach ja, das habe ich bei dem ganzen Trubel total vergessen. <lacht> ah, Wipke, wir treffen uns kurz vorher hier und besprechen die Choreografie. Einverstanden? Okay, ähm... Helft ihr mir heraus, Honey? Klar. Ja. Komm, Jen. Dankeschön. Witke lässt sich treiben okay. und wir ziehen sie zur Treppe. Wird gemacht. <lacht> <lacht> Nach dem ersten Training für ihr Wasserballett waren die Mädchen geradezu euphorisch. Wittke hatte einige sehr gute Vorschläge für die Choreografie gemacht. Sie war richtig aufgeblüht, seitdem sie allen die Wahrheit gesagt hatte. Und von Lulu gab es ein großes Lob für den Teamgeist der Freundinnen, mit dem sie diese schwierige Situation so mühelos gemeistert hatten. Die ganze Geschichte hatte die Klasse zusammengeschweißt. Und auch Wipke gehörte jetzt vollkommen dazu. Ich muss schon sagen, ich hätte nicht gedacht, dass mir dieses Ballett solchen Spaß machen würde. <lacht> Lulu ist einfach ein super Motivator. Aha. Motivator, das klingt irgendwie nach Maschine. <lacht> das ist schon, was ich meine. Klar wissen wir das. Lulu hat uns so hoch gelobt heute, als hätten wir den Wettbewerb schon gewonnen. Ja, aber so einfach wird es wahrscheinlich nicht werden. Ja, aber Lulu sagt, man sieht unserer Performance an, wie toll wir zusammenhalten. Mhm. Trotzdem, einige dieser Drehungen sind echt schwer. Mhm. Mhm. Vor allem, wenn man dabei keinen festen Boden unter den Füßen hat. Wie ja. sagst du Ich habe schon mit Lulu darüber gesprochen, dass wir uns in der Choreografie auf eure Stärken konzentrieren. Mhm. Na, du meinst unsere Stärken. Du hast auch deinen Teil dazu beigetragen, Getragen, Meinst du? Natürlich. Du hast uns gezeigt, wie man eine Schwäche eingesteht. Und du bist mutig genug, deine Angst vor dem Schwimmen zu überwinden. Genau. Jetzt ist aber genug. Noch kann ich nicht schwimmen. <lacht> aber lange dauert es nicht mehr. Heute hast du immerhin schon ohne Schwimmbrett zwei ganze Schwimmzüge gemacht. Wirklich? Mhm. Das ist ja toll. Ja. ja. Toll, jetzt muss ich nur noch unter Wasser atmen lernen. Vielleicht solltest du dir Kiemen wachsen lassen und Schwimmflossen. Ach Quatsch, alles eine Frage der Technik. Das lernst du auch noch, Wipke. Schließlich hast du die beste Schwimmlehrerin der Welt. Mhm. Eben. Danke für das Kompliment an mich. Du doch nicht. Lulu natürlich. Ach so. Den Wettbewerb müssen wir aber ohne Kiemen und Flossen gewinnen. Mhm. Meint ihr, wir schaffen das? Auf ja. jeden Fall. Ähm, ich muss euch übrigens noch was sagen. Mhm. Und das wäre? Ja, also ich habe mit Lulu mhm. abgemacht, dass ich mich um die Kostüme für unser Ballett kümmere während ihr trainiert. So. Spitzenidee, Elli! Darin wirst du sowieso die Beste. Und ich dachte schon, es wäre was Schlimmes. Ich auch. Ich bin eben nicht so sportlich wie ihr. Ach. Dafür habe ich andere Talente. Ach, ja, cool. oh ja. Siehst du, Wiebke? Du bist uns allen ein Vorbild mit deiner Ehrlichkeit. Mhm. Und ich fühle mich wirklich gut. Ich bin so erleichtert, dass ich jetzt nichts mehr verbergen muss. Siehst du, <lacht> okay, das glaube ich. <lacht> Eine Woche lang trainierten die Mädchen jeden Tag, während Ellie an den Kostümen saß und Wittke ihr Talent als Choreografin unter Beweis stellte. Dann war der große Tag endlich gekommen und die Klasse trat gegen die Ringmeerschule an. Und? Was meint ihr? Hatte sich die harte Arbeit gelohnt? Doch hört selbst, was für eine Stimmung im Bus während der Rückfahrt zum Lindenhof herrschte. Oh, ich wir hat gewonnen! Ich kann es immer noch nicht glauben! <lacht> Glaub's ruhig, wir sind Schulmeisterinnen im Wasserballett. Ja. Das hätte ich nie gedacht, nicht in meinen kühnsten Träumen. Auch ich auch nicht. Aber eine Person hat es uns immer zugetraut. Lulu, mhm. Lulu, Lulu, Lulu, Lulu, Lu. falsche Bescheidenheit, Lulu, Lulu, Lulu, Lulu, Lulu, Lulu, Lulu, Lulu, Lulu, Lulu, Lulu, Lulu, Lulu, Lulu, Lulu, Lulu, Lulu, Lulu, Lulu, Lulu, Genau. Sie haben immer an uns geglaubt und sie haben die ganze Klasse motiviert, besonders mich. Dank Ihnen und Euch allen kann ich jetzt endlich schwimmen. <lacht> Nächste Woche mache ich sogar mein erstes Schwimmabzeichen. <lacht> <lacht> <lacht> ich freue mich wirklich sehr für dich, Wipke. Es ist gut für dein Selbstbewusstsein, dass du deine Ängste überwunden hast. Ja, ich muss gestehen, ich hatte auch Angst, dass ich diese verflixte Drehung nicht richtig hinbekomme. Aber... Ich hab's geschafft. Wir ja, alle zusammen haben es geschafft. Und das fühlt sich richtig gut an. <lacht> Dann lasst uns dieses Gefühl so lange wie möglich bewachen. Am besten mit einem großen Stück Kuchen und mm -hmm. heißer Schokolade. Ich lade wow. euch ins Café ein. Seid ihr dabei? Oh, ja. Ja. Ja. Ja. <lacht>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 Barbara Schipper, Kerstin Dräger, Merete Brettschneider, Rosemarie Wohlbauer, Alexandra Garcia, Anne Moll. Weitere Infos unter www. kinderweltde